Ana Karenina, pista 65 Un singur lucru strica farmecul vieții acestea. Soțul său nu mai era așa cum se deprinsese să-l iubească ea. Nu mai semăna cu cel de la țară. Ei îi plăcea liniștea, blândețea și ospitalitatea lui de la țară. La oraș însă, Levin părea tot timpul neliniștit, încordat, ca și cum s-ar fi temut ca cineva să nu-l gignească pe el și mai cu seamă pe dânsa. Acolo la țară, simțindu-se în elementul lui, Levin nu se grăbea niciodată și se îngrija totdeauna de treburi. Aici, la oraș, era mereu grăbit ca și cum s-ar fi străduit să nu scape ceva, deși nu avea nicio ocupație. Lui Kitty era milă de dânsul, cu toate că știa că celorlalți el nu le părea într-un nimic de compătimit. Din potrivă, când îl privea Kitty în societate, așa cum privești uneori pe cineva care ți-e drag, căutând să-l observi ca pe un străin, ca să-ți dai seama de impresia pe care o face asupra altora, atunci ea vedea cu o teamă plină de gelozie că Levin nu numai că nu trezea compătimire, ba era chiar foarte atrăgător prin înfățișarea lui distinsă, prin politița isfioasă, oarecum de modă veche, față de femei, prin statura puternică și mai ales prin fața sa deosebit de expresivă. Dar Kitty nu-l vedea numai din exterior, ci îi pătrundea ființa lăuntrică și își dădea seama că la oraș Levin nu era cel adevărat. Nu-și putea lămuri altfel starea lui. Îl mustrea uneori în gând, fiindcă el nu știa să trăiască la oraș. Altădată, recunoștea că izbutea într-adevăr cu greu să-și organizeze la oraș viața în așa fel, ca să fie mulțumit de ea. Ce putea să facă? Nu-i plăcea să joace cărți. Nu se ducea la club. Chitiștia știa acum ce înseamnă să petreci cu bărbați veseli de felul lui Oblonski. Asta însemna să bei și după chef să te duci la anumite case la care ea nici nu se putea gândi fără să se îngrozească. Să frecventeze societatea? chiti știa însă că pentru asta trebuie să-ți placă lumea tinerelor femei, ceea ce ea nu poate dori. Să stea acasă cu dânsa, cu mama și cu surorile sale? Oricât de plăcute și de vesele ar fi fost conversațiile, erau cam tot aceleași. Alin Nadin, cum se bătrânul prinț acestei convorbiri între surori, însă Chiti, își dădea seama că ele îl cam plictiseau pe Levin. Ce mai rămânea să facă? Să scrie mai departe la cartea lui? Încerca La început, scotea notițe într-o bibliotecă și aduna material pentru cartea sa. Dar, după cum îi spusese lui Kitty, cu cât rând avea mai mult, cu atât avea mai puțină vreme. Afară de asta, Levinii se plângea că vorbise aici prea mult despre cartea lui și îi se cam încurcaseră ideile și își pierduseră din interes. Singurul avantaj al vieții de oraș consta în faptul că la Moscova ei nu se certau niciodată. Fie din pricină că împrejurările vieții orășenești erau altele, fie că amândoi se făcuseră mai prevăzători și mai înțelepți în această privință, la Moscova nu mai izbucnirea între și certuri din pricina geloziei de care se temeau atât înainte de a se muta la oraș. În această privință se petrecuse chiar un foarte însemnat eveniment pentru amândoi și anume întâlnirea lui Kitty cu Vronski. Bătrâna prințesă Maria Borisovna, nașa lui Kitty, care ținea foarte mult la dânsa, își exprima se dorința să o vadă negreșit. Deși nu făcea vizite nicăieri din pricina stării sale, Kitty se duse împreună cu tatăl ei la respectabilă bătrână și acolo se întâlni cu Vronski. Cu prilejul acestei revederi, Kitty nu-și putu face decât o singură mustrare. În clipa când recunoscu un bărbatul îmbrăcat civil trăsăturile atât de bine știute de dânsa odinioară, îi se tăie răsuflarea, Sângele îi nevăli la inimă și pe urmă simți cum i se aprinseră obrajii Toate acestea nu ținuseră însă decât câteva clipe Prințul începu vorba cu Vronski intra adins cu vocetare Și nu sfârșit prima frază când Kitty se și simțea în stare al privi, Ba se și vorbească la nevoie Tot atât de firesc ca și Prințesei Maria Borisovna În așa fel încât orice intonație și zâmbet să fie aprobate de soțul său A cărui nevăzută prezență o simțea parcă în clipa aceea Kitty schimbă cu dânsul câteva cuvinte, zâmbi chiar la o gluma a lui în legătură cu alegerile pe care el le numi Parlamentul nostru. Trebuie să surâdă ca să arate că înțelesese gluma. Dar îndată după aceea, ea se întoarse spre prințesa Maria Borisovna și nu se mai uită la Vronsky până când el se ridică să și-a rămas bun. Abia atunci îl privi, dar se înțelege numai fiindcă nu era politicos să nu-ți întorci ochii spre un om când acesta te salută. Kitty rămase recunoscătoare tatălui său că nu-i pomeni niciun cuvânt despre întâlnirea lor cu Vronski. Și după deosebita duioșie pe care prințul i-o arătă în timpul plimbării obișnuite, ea înțelesese că el fusese mulțumit de dânsa. Era și ea mulțumită, n-ar fi crezut niciodată să aibă puterea de a-și în fundul inimii amintirea sentimentelor sale pentru Vronski, și nu numai să pară, ci să și fie de fapt cu totul liniștită și nepăsătoare față de dânsul. Levin roșii mult mai tare decât ea când Kitty îi spuse că îl întâlnise pe Vronsky la prințesa Maria Borisovna. Lui Kitty îi venea destul de greu să-i vorbească despre această întâmplare, însă îi veni și mai greu să-i istorisească amănuntele întrevederii, deoarece Levin nu o întrebă nimic, ci nu mai o privea încruntat. Îmi pare foarte rău că n-ai fost și tu," îi spuse Kitty. Nu că n-ai fost de față. Cu tine acolo n-aș fi fost așa de naturală. Acum roșesc cu mult mai mult." Incomparabil mai mult Adăugă ea Roșind până în albul ochilor Gata să la podidească lacrimile Îmi pare rău că nu mai putut vedea Prin crăpătura ușii Ochii cinstiți ai lui Kitty spunea lui Levin că ea se simțea mulțumită De felul cum se purtase Și cu toată îmbujorarea sa Levin se de îndată Și începuse pună întrebări Tocmai ceea ce voia și ea După ce află totul Până și amănântul că numai în prima clipă Kitty nu se putuse stăpâni și să nu roșească, dar că pe urmă întâlnirea ei se păruse tot atât de simplă și de ușoară, ca și cum ar fi stat de vorbă cu un bărbat oarecare, Levin se înveseli cu totul și spuse că era foarte mulțumit și că nu se va mai purta așa prostește cum făcuse cu prilejul alegerilor, ci la prima întâlnire cu Vronski va căuta să fie cât mai prietenos față de dânsul. Încerci un sentiment așa de împovărător, socotind pe cineva aproape ca pe un dușman și să-ți fie greu al l întâlni, zise Levin mulțumit. Îmi pare bine, foarte bine. Capitolul 2 Te rog să treci pe la familia Bohlă, spuse Kitty soțului său, care intră la dânsa la ora 11, înainte de a pleca de acasă. Știu că e masa la club, te-a înscris tata, dar dimineața ce faci? Nu mă duc decât la Catavasov. răspunse Levin. Atunci, de ce pleci așa devreme? Mi-a făgăduit să mă prezinte lui Metrov. Aș vrea să vorbesc cu dânsul despre lucrarea mea. E un vestit savant din Petersburg. O informă Levin. Autorul articolului pe care l-ai lăudat atâta? Întrebă Kitty. Pe urmă, ce faci? Poate mai trec pe la tribunal în chestiunea surorii mele. Dar concertul... Îl întrebă Kitty. Cum o să mă duc singur? Te rog să te duci. Se cânte acele două bucăți noi. Te interesau așa de mult. Eu m-aș fi dus neapărat. În orice caz, am să trec pe acasă înainte de masă. Zise el uitându-se la ceas. Pune-ți-le din gota ca să te duci de dreptul la contesa Bohl. Trebuie să mă duc neapărat. Neapărat. El a fost la noi. Îți vine așa de greu? Treci pe la și te așezi, stai de vorbă cinci minute despre vreme, te ridici și pleci. n să mă crezi, însă m-am dezobişnuit atât de multe toate acestea, încât mi-e și rușine să le fac. Cum se poate așa ceva? Vine un om străin, se așează, stă fără nicio treabă, stingherește gazda, se plictisește și el. Iar după aceea pleacă. Kitty îi în râs. Dar când nu era însurat, nu făceai vizite? Întrebă ea. Făceam și totdeauna mi era rușine. Acum însă m-am desobișnuit cu totul. Crede-mă că mai bine n-aș mânca două zile decât să fac vizita asta. Tot mi se pare că o să fie plictisiți și o să-și spună. Ce caută la noi așa, fără nicio treabă? Nu, n-o să fie plictisiți, îți garantez, îl asigură Kitty, privindu l în față și râzând. Apoi strângându-i mâna, și acum, la revedere, te rog să deci neapărat pe la și. Levin îi sărute mâna și vrut să plece, dar ea îl opri. Costea, știi că nu mai am decât 50 de ruble? Bine, trec pe la bancă să iau. Cât îți trebuie? Întrebă el cu expresie de nemulțumire pe care Kitty o cunoștea atât de bine. Ia stai! Și Kitty îl trase de mână oprindu -l. Să mai stăm de vorbă? Asta mă îngrijorează. Mi se pare că nu fac nicio cheltuială de prisos, banii însă se duc. Nu e bine așa? Deloc, îi răspunse Levin, dregându-și glasul și privind-o pe subsprâncene. Kitty îi cunoștea acest obicei de a-și trege glasul, ca un semnal al unei mari nemulțumiri, nu împotrivă ei, ci contra lui însuși. Într-adevăr, Levin era nemulțumit, dar nu fiind că se cheltuiseră prea mulți bani, ci din pricină că îi se amintea de un lucru pe care dorea să-l uite, și anume că ceva nu mergea așa cum ar fi trebuit. I-am spus lui Scolov să mai vândă niște grâu, iar până atunci să i anticipat ceva bani din arenda morii. Oricum, o să am bani. Mă tem însă că în genere se cheltuiește prea mult. Deloc, deloc, repetă el. La revedere, draga mea. Crede-mă că îmi pare rău câteodată că am ascultat-o pe mama. Ce bine ar fi fost la țară. Pe când aici vă chinuiesc pe toți și pe deasupra mai cheltuim și bani. Deloc, deloc. De când am căsătorit, nu s-a întâmplat să spun că ar fi putut fi mai bine decât este." Adevărat?" îl întrebă Kitty privindu l în ochi. Levin rosti cuvintele acestea fără să se gândească, numai ca să o mângâie. Dar când o privi și văză ochii aceia cinstiți și dragi îndreptați întrebător spre dânsul, el le repetă din toată inima. Într-adevăr, uit cu totul." gândi Constantin, amintindu-și de evenimentul pe care l-aștepta în curând. Ei, în curând? Ce simți? Șopti el, luându-i amândouă mâinile. Atât m-am gândit la acest lucru, încât acum nu mai cred nimic și nici nu mai știu nimic. Și nu ți-e frică? Chiti zâmbi disprețuitor. Câtuși de puțin, răspunse ea. Dacă se întâmplă ceva, să știi că sunt la Catavasov. N-are să se întâmple nimic, nici să nu steacă prin gând. Mă duc cu papa să fac o plimbare pe bulevard. Trecem pe la doli. Te aștepte înainte de prânz? Apropo, știi că situația Dariei a ajuns absolut imposibilă? E datoare peste tot și n-are un ban. Am vorbit el cu mama și cu Arseni și am hotărât ca voi amândoi să trăbărâți asupra lui Stiva. Lucrurile nu mai pot merge așa. Cu papa nu se poate vorbi despre asta, dar dacă tu și cu el... Cam ce-am putea face? O întrebă Levin. Totuși treci pe la Arsenii, stai de vorbă cu dânsul. Are să-ți spună ce-am hotărât. Dacă e vorba de Arsenii, sunt de mai dinainte de părerea lui. Am să trec pe la dânsul. Iar în ceea ce privește concertul, mă duc cu Natalii. Și acum la revedere. Când ieși Levin, îl opri Cuzma, vechiul lui servitor, încă de pe când era burlac, care îngrija gospodăria de la oraș. Krasavchik. Un cal de ham adus de la țară a fost potcovit din nou, dar tot șchioapătă, îi spuse Cuzma. Care-i porunca? La începutul șederii lui la Moscova, Levin avusese grijă să-și aducă de la țară caii, crezând care să fie mai comod și mai ieftin. Văzuse însă în curând că îl costă mai mult decât birgile, de care era nevoit să se folosească. Trimite după veterinar, poate și l-a scrântit. Dar pentru Caterina Alexandrovna, Întrebă Cuzma. Acum pe Levin nu-l mai mira faptul, ca în prima perioadă a șederii lui la Moscova, că trebuia să înhame o pereche de cai voinici la un cupeu greu pentru a trece din Nevozvijenskoe în sifțe Vrajec, adică un sfert de verstă prin zăpada moale, ca să aștepte patru ceasuri acolo și pentru asta birjarul să fie plătit cu cinci ruble. Aceasta îi se părea acum ceva firesc. Spune birjarului să pună o pereche de cai la cupeul nostru, hotărâi vin. Prea bine? Înlăturând atât de simplu și de ușor, datorită înlesnirilor orășenești, o greutate care la țară i-ar fi cerut multă bătaie de cap, Levin coborâ scara și chemând și el o birjă, se duse în strada nitiscaia. Pe drum nu se mai gândi la bani. Era preocupat numai de cunoștința cu savantul din Petersburg, specialist în sociologie, cu care avea să stea de vorbă despre lucrarea lui. Numai la începutul șederii la Moscova, Levin fusese mirat de cheltuieli ciudate pentru un om stabilit la țară, cheltuieli neproductive, dar de neînlăturat, care se iveau la tot pasul. Acum însă se obișnuise cu asta. În această privință îi se întâmplase ceea ce se spune că se petrece cu pețivii. Primul pahar te arde, al doilea îți dă putere, iar celelalte îți pun aripi. Când schimbase prima hârtie de 100 de ruble ca să cumpere livrele pentru fecior și portar, își făcuse fără voie socoteala că livrelele acestea de care nimeni n-avea nevoie, dar de care nu se putea lipsi, judecând după mirarea prințesei și a lui Kitty, la aluzia lui că te-ai putea descurca și fără livrele, reprezentau plata a doi mucitori pe toată vara, adică aproape 300 de zile lucrătoare de la Paști și până la lăsata secului, fiecare zi fiind o zi de muncă grea din zor și până seara târziu, și venise foarte greu să cheltuiască această hârtie de 100 de ruble. Dar hârtia următoare, schimbată la cumpărăturile pentru o masă dată întregii familii, care costa 28 de ruble, se duse mai ușor, deși această sumă reprezenta pentru Levin 18 hectolitri și mai bine de ovăz, cosit, legat, treierat și vânturat de niște oameni care asudau și gemeau de încordare. Acum, hârtile pe care le schimba în dreapta și în stânga nu-i mai stârneau astfel de gânduri, ci zburau ca păsările. De mult nu mai socotea dacă munca depusă pentru câștigarea banilor corespunde plăcerii plătite cu banii aceștia se uitat și principiul gospodarului, că este un anumit preț sub care nu poți vinde bucatele. Secara, de pildă, la al prețile vin sinuseate de mult timp, se vându cu 50 de copeci la dublă mai ieftin decât i se oferise colune o lună mai înainte. Chiar socotearea că făcând asemenea cheltuieli nu vor putea trăi un an întreg fără datorii, nu mai avea nicio însemnătate. Lucrul de căpetenie era să fie bani la bancă, fără să te mai întrebi cum îi aveai, ca să fii sigur că a doua zi se poate cumpăra carne și celelalte. Această rânduială fusese respectată. Avusese totdeauna bani la bancă. Dar acum se îi banii de la bancă și Levin nu prea știa de unde să ia alții. De aceea, în clipa când Kitty îi adusese aminte de bani, el se necăji. Dar acum nu avea timp să se gândească la așa ceva. Mergea cu birja și nu se gândea decât la Katavasov și la faptul că va face cunoștință cu Metrov. Capitolul 3 În timpul șederii la Moscova, Levin reluase relațiile cu Katavasov, fostul său coleg de universitate, pe care nu-l mai întâlnise de la nuntă. Katavasov îi plăcea pentru claritatea și simplitatea concepțiilor lui, în care de altminter Levin vedea o dovadă de sărăcie a vieții spirituale a acestuia, Katavasov, pe de altă parte, credea că inconsecvența de părerea lui Levin se datora gândirii lui nedisciplinate dar claritatea lui Catavasov îi plăcea lui Levin, iar belșugul ideilor nedisciplinate ale lui Constantin Dimitrici îi plăcea camaradului său. De aceea, amândoi erau bucuroși să se întâlnească și să discute. Levin îi citi câteva capitole din lucrarea sa care îi plăcură lui Catavasov. În ajun, acesta se întâlni cu Levin la o conferință și îi spuse că celebrul Metrov, al cărui articol îl apreciase atât de mult Constantin Dimitrici, se află la Moscova. Adăugă că Metrov se interesa foarte mult de cele spuse de Catavasov despre lucrarea lui Levin. Savantul urma să vină la adensul a doua zi la ora 11 și era bucuros să facă cunoștință cu Levin. Dragul meu, nu te mai recunosc. Îmi pare într-adevăr foarte bine, îi spuse Catavasov întâmpinându-l pe Levin în salonaș. Auzind zbârneitul soneriei, mă întrebam. Nu se poate să fie chiar atât de punctual. Dar ce spui de munte negrenii? Sunt ostași din fire." Cum? Ce s-a întâmplat?" întrebă Levin. Catavasov îi spuse în câteva cuvinte o știre de ultima oră și, după ce trecură în birou, îl prezentă unui bărbat scund, îndesat și foarte plăcut la înfățișare. Era a metrov. Convorbirea stărui scurt timp asupra politicii și asupra atitudinii cercurilor oficiale din Petersburg față de ultimele evenimente. Metro vă repetă câteva cuvinte aflate dintr-o sursă demnă de încredere pe care le-ar fi rostit cu acest prilej țarul și unul dintre miniștri. Katavasov auzise tot din sursă sigură că împăratul ar fi spus cu totul altceva. Levin găsi o cale care împăca cele două versiuni și discuția se curmă. Iacătă, dumnealui este autorul unei lucrări aproape terminate despre condițiile naturale de lucru ale muncitorului agricol în raport cu pământul zise Katavasov. Nu sunt specialist, dar ca naturalist mi-a plăcut să văd că el nu privește omenirea ca ceva în afara legilor biologice, ci, din potrivă, vede dependența ei de mediu și caută legile evoluției, ținând seama de această dependență. Foarte interesant, spuse Metrov. De fapt, am început să scriu o lucrare de agronomie, în cunoștință Levin Roșind. Dar ocupându-mă de muncitor, principala unealtă în agricultură, am ajuns fără voie la rezultate cu totul neașteptate. Levin început să-și expună ideile cu băgăre de seamă, tatonând parcă terenul. Știa că Metrov scrisese un articol împotriva teoriilor îndeopște admise în domeniul economiei politice. Nu știa însă în ce măsură s-ar putea bizui pe simpatia lui pentru noile sale idei, iar pe figura inteligentă și liniștită a savantului nu putea citi nimic. Dar în ce vedeți dumneavoastră calitățile deosebite ale muncitorului rus?" Întrebă Metrov." În însușirile, ca să zic așa, zoologice, sau în condițiile în care se află?" Levin își deduc seama că în această întrebare era exprimată o idee cu care nu putea fi de acord. Totuși își expuse mai departe ideile, după care muncitorul rus privește pământul cu totul altfel decât alte popoare." Și ca să întărească această afirmație, Levin se grăbi să adauge că acest punct de vedere deosebit al poporului rus față de pământ se întemeia, după părerea lui, pe conștiința chemării lui de a popula marile întinderi nelocuite din răsărit. Tregând o concluzie asupra amenirii unui popor în genere, e foarte ușor să cazi în eroare, obiectă metrov întrerupându-l pe Levin. Situația muncitorului va depinde întotdeauna de raportul lui față de pământ și capital. Metrov nu-l mai lăsă pe Levin să-și sprăvească ideea și început să expună propria sa teorie. Levin nu văzu nimic nou în această teorie și nici nu se strădui să o înțeleagă. Vedea că Metrov, ca și ceilalți de altfel, în ciuda articolului său în care combătea teoriile economiștilor, totuși privea situația muncitorului rus numai din punctul de vedere al capitalului, salariului și al rentei. Deși Metrov a fost nevoit să recunoască faptul că în cea mai mare parte a Rusiei, cea de răsărit, renta era încă nulă, că pentru 90 din populația țării, compusă din 80 de milioane de locuitori, salariul reprezenta numai hrana și că deocamdată capitalul nu exista, decât sub forma unor unelte din cele mai primitive, el privea pe orice muncitor numai din acest punct de vedere. Nefiind de, de acord în multe privințe cu economiștii, el își avea o teorie proprie, nouă, asupra salariului, pe care o și expuse lui Levin. Levin l-a asculta în silă și la început încercă să facă unele obiecții. Voi să-l întrerupă pe Metrov ca să-și exprime ideea sa, care, după părerea lui, ar fi trebuit să facă de prisos orice altă expunere. Pe urmă însă, după ce se convinsă că ei privesc lucrurile într-un mod atât de diferit, încât nu să se înțeleagă niciodată, el nu-l mai contrazise, ci se mulțumi numai să-l asculte. Deși acum nu-l mai interesa deloc ceea ce spunea Metrov, Levin simțea totuși oare care plăcere ascultându l era măgulit că un savant își exprima ideile față de dânsul cu atâta plăcere, atenție și încredere în cunoștințele lui de specialitate, punând în lumină uneori, printr-o singură aluzie, o latură întreagă a chestiunii. Atribuia acest lucru meritelor sale, neștiind că Metrov, după ce discutase despre acest subiect cu toți intimii săi, vorbea cu o deosebită plăcere despre aceste chestiuni cu orice nouă cunoștință. În genere, Metrov vorbea cu plăcere față de oricine despre chestiunea care îl preocupa și care nu era încă destul de lămurită, nici chiar pentru el însuși. Numai să nu întârziem," zise Catavasov uitându-se la ceas, îndată ce Metrov își încheie expunerea. Da, azi e ședință la Societatea Amatorilor de Știință, cu prilejul jubileului de 50 de ani ai lui Svinici, răspunse Catavasov la întrebarea lui Levin. Piotru Ivaneci și cu mine vrem să ne ducem acolo. Am făgăduit să vorbesc despre lucrările lui din domeniul zoologiei. Vină cu noi, e foarte interesant. Ai dreptate, e timpul să plecăm. Aprovă Metrov. Veniți cu noi, iar de acolo, dacă doriți, poftiți la mine. Aș dori mult să vă aud citind lucrarea. Nu, nu face, lucrarea nu e încă isprăvită. Dar la ședință merg cu plăcere. Ai auzit, dragă? A făcut o opinie separată!" strigă Katavasov, care își punea fracul în odaia de alături. Discuția trecu asupra celor întâmplate la universitate. Chestiunea aceasta era un eveniment foarte important în iarna aceea la Moscova. În Consiliul Universitar, trei profesori bătrâni nu acceptaseră punctul de vedere al tinerilor. Aceștia făcuseră opinie separată. După părerea unora, punctul de vedere al acestora era îngrozitor. După alții, era vorba de cel mai simplu și mai drept punct de vedere. Profesorii se împărțiseră în două tabere. Unii, printre care se număra și Katavasov, acuzau tabara adversă de înșelăciune și de denunț mărșav, ceilalți de copilărie și desconsiderare a autorităților profesorale. Deși nu făcea parte din cercul universitar, Levin auzise și vorbise despre această chestiune cu prilejul vizitelor sale la Moscova și își făcuse o părere proprie asupra ei. Luă parte la discuția care urmă și pe stradă, până cetuți trei ajunsere la clădirea vechii universități. Ședința a începuse. La masa acoperită cu postav, unde se așeza sof și Metrov, se aflau încă șase persoane, dintre care una a citea ceva, a plecat asupra unui manuscris. Levin se așeză pe unul din scaunele goale care se aflau în jurul mesei și întrebă în șoaptă pe un student de lângă el ce anume se citește. După ce se uită nemulțumit la Levin, studentul îi răspunse Biografia Deși biografia savantului nu-l interesa, Levin o ascultă fără voie și află unele lucruri noi din viața celebrului învățat. Când conferențiarul îi spăvi, președintele mulțumi și citi niște versuri pe care le trimisese poetul Ment cu prirejul acestui jubileu, adăugând câteva cuvinte de mulțumire la adresa autorului. Apoi Katavasov Citi cu glasul lui puternic și pițigăiat, dar de seamă despre lucrările științifice ale savantului. Când s-a sfârși, Levin se uită la ceas. Văzut că era trecut de ora 1 și se gândi că nu mai avea timp să citească lui Metrov lucrarea înainte de concert. De altfel, acum nici nu mai dorea asta. În timpul lecturii, Levin se tot gândi la discuția avută. Își dădea acum limpe de seama că dacă ideile lui Metrov aveau importanță și ideile sale aveau însemnătatea lor. Aceste idei s-ar fi putut limpezidu când la un rezultat oarecare, dar numai atunci când fiecare ar fi lucrat separat pe calea aleasă de el, un schimb de idei nefiind de niciun folos. Hotărât să refuze invitația lui Metrov, Levin se apropie de dânsul la sfârșitul ședinței. Metrov îl prezentă pe Levin președintelui, cu care vorbea despre noutatea politică la ordinea zilei. Cu acest prilej, Metrov povesti președintelui ceea ce istorisise și lui Levin, care făcu aceleași observații ca și în dimineața aceea. Dar, pentru variație, își mai exprimă o părere nouă care îi venise tocmai atunci. După aceea, convorbirea se întoarse din nou la cele întâmplate la universitate. Întrucât -un auzise toate lucrurile acestea, Levin se grăbi să-și exprime față de metrobă regretul de a nu putea da urmare invitației sale, salută și se duse la Lvov. Capitolul 4 Lvov, însurat cu Natalie, sora lui Kitty, își petrecuse toată viața în cele două capitale și în străinătate, unde își făcuse studiile și ocupase posturi în diplomație. Acum un an, Lvov se retrăsese din diplomație, dar nu din pricina vreunei neplăceri. Nu avusese niciodată neplăceri cu nimeni și se transferase la departamentul palatului, la Moscova, ca să dea o cât mai bună educație celor doi fii ai săi. Cu toate deosebirile vădite de obiceiuri și de păreri, și deși Lvov era mai în vârstă decât Levin, ei se împrieteniseră în cursul acestei ierni și ținou foarte mult unul la altul. Lvov era acasă. Levin intră neanunțat la dânsul. Într-o haină de casă încinsă cu un cordon, având ghete de antilopă, Lvov ședea într-un fotoliu și citea o carte așezată pe un pupitru. În mâna lui frumoasă, întinsă peste brațul fotolului, ținea delicat o țigară de foi pe jumătate fumată. Când vom îl vom văzut pe Levin, fața ei frumoasă, fină și încă tânără, care i-a părul argintiu, buclat și lucios, îi dădea și mai multă distincție, se însenină. Minunat! Tocmai vreau să trimit după dumneata. Ei, ce mai face Kitty? Stai aici, e mai comod. Se sculă și împinse spre Levin un balansoar. Ai citit ultima circulare din jurnal de Saint Petersburg? O găsesc admirabilă?" rostit Lvov cu un ușor accent franțuzesc. Levine împărtășește zvonul auzit de la Katavasov despre cele ce s-ar fi vorbit la Petersburg și, după ce discutarea politică, îi istorisi cum făcuse cunoștință cu Metrov și despre participarea lui la ședință. Lvov arătă mult interes pentru toate acestea. Te invidiezi că ești primit în lumea interesantă a oamenilor de știință.